Gatubild. Det är en disponent i pilsnerrickan. Han står och talar med en Och så tar nörden stryker andra sidan av gatukorsningen i länsk förbiden. Det är en disponent. Hans kinder finer. Hans kinder finer som två blodappelsiner en sölf man och expiloten som aldrig smakat ångsten och gråten. De höga stjärnor stela stränga blänkar. Guds ögon lärde mig en barn tänka. Guds ögon stirra på en glädjeflicka, en hallick och en disponent i pilsnullrycket.